Весь знемагаючи, так відповів ти патрок лекомонний, Що ж, величайсь, тепер, Гекторе, дав тобі перемогу, зевс олімпієць, і з ним Аполлон, було їм безсмертним, легко здолати мене, навіть зброю з плечей познімати, а як таких, як і ти, мені стрілося хоч би й дванадцять, Всі полягли б тут на місці, моїм подолані списом. Я лише призначенням долі від сина лето загибаю, А між людей від евфорба ти ж третій мене поражаєш. Тільки скажу я тобі... А ти збережи в своїм серці, жити недовго тобі вже лишилося тут, біля тебе, близько стоїть уже смерть, і доля твоя неминуча, ти від руки упадеш бездоганного внука Еака. Так він сказав і в Повела його смерті година, тлінно покинувши плоть, відлетіла душа до Аїду, з плачем про участь свою, і силу лишаючи юність. Та до померлого словом звернувся осяйливий Гектор Нащо потрокле мені недалеко віщуєш загибель. Хто зна, а може, ахів, пишнокосої парость фетіди, Дух свій раніше загубить під списом моїм мідногострим. Мовлячи так, і ногою на мертвого тіло ступивши, Списа із рани він витяг і труп навзнаки перекинув. Зразу ж із списом тоді він кинувсь на Автомедонта, Рівного богу-товариша, бистрому внуку Еака, щоб його вбить, та безсмертні умчали його прутконогі, коні, славетний Пелеєві, дар від богів невмирущих.